Kassett 8, Seit 15, Hemmscher von dem Roman Dasche von Scholemarsch. Seine deutsche Kleider, der steifer Kölner, der fein geschnittene europäische Ranzug, sind ein nicht gesessen guter Feen, als ob er wohl sich noch nicht gehabt hat, zugeweint zu sein. Er hat sich gehalten, mit meinen ausbrechenden, eiderlich-siedischen langen Finger von der Hand, gehaltene neuen Eusknecken sei und ich gelost Mirkin in Kümel zum Wort. Mirkin hat sich gewendet zu ihm, wie zum größten jüdischen Fabrikan in der Stutt, wo es hat beschaffen, eine von den größten Textilfabriken in Land um beschäftigt, täusender, täusender und beschäftigt duisender, duisender Arbeiter. Kadei bei ihm suchte so der Wissen die Sibbe, da wusste er los nicht sie in seiner Fabrik an jüdischer Arbeiter. Mir können es auch gekümmen mit Jaschew sein mit ihm, was wir kommen tun in der Dosegur für jeden lebensnötige Frage wegen einer eigenen Dampffabrik, wo soll helfen, eine rüberführende jüdische Weiberarbeiter von Handarbeit zu dampfen. Auf der ersten Frage hat der Fabrikant Gurnisch abgeantwortet. Er hat mir können nicht gelöst kommen zum Wort und gehaltene Nein verreden. Er erzählt mit rührendigen Einzelheiten wegen der kolossaler Arbeit, was er hat aufgetan, wegen der Geschichte von seiner Fabrik, wegen der Katastrophen, was er hat durchgemacht, wegen der Gefahren, welche er hat, auszustehen, wie vielmals er hat sich er schon getrunken und er ausgeschwimmen zurück. Der Bayer aber, hat er die Verdiensten seiner kämenisch zugeschrieben zu seiner eigenen Fähigkeiten, zu seiner eigenen Kochmisch, nur zu einer höcheren, mystischen, göttlichen Macht, wo es alles gelöst stehen und sich aufgegeben mit ihm, individuell. Oft wie der Melech-Dowid, aufgestanden von Käfer und erzählt wegen seinem Hummes, wo er hat geführt hat, mit den Plüsten. Dabei hat er sök im fontäne dovitz tellen in jeden sats areingeflochten in eus geteilte melach dovitz tellen aus seine eigenen mundgumis aus seine eigenen neschönes er war dabei frum die augen verglotzt und mit arabonischen gesten die lange hofen sein boot sich gekleid dem puse kazoi geteits nach zeit zugeschnitten Also wie der Machaba wollte ihm speziell für seine Wege umgeschrieben und bestellen. Er hat erzählt wegen der Einzelheiten von der Entsteigung von seiner Fabrik mit der sache hohen Wichtigkeit. Also es wurde sich nicht gewinnt gehandelt wegen einer privaten Unternehmung, sondern wegen einer Sache von einer höchsten Welt geschehen ist, von welcher es hängt durch die Schulen von der Welt. Er hat erzählt, also wie ein er General erzählt wegen seiner Abwältsschlacht. Was bin ich im Steins gesucht? Ein schwach Mensch, ein sydischer junger Mann, nur alles Ding hat Gott gemacht. Nachdem wir heute schon gehabt von allen seinen Erfolgen erzählt, mit allen Einzelheiten, hat Mirkin zugedrückt zu der Wand wegen der Frage von zunehmend jüdischen Arbeitern. Mirkin hat gerät mit einer weitigen dicken Flamme, wo seine letzte Erfahrungen in Lodsch, sein Leben zwischen den Uren mit jüdischen Weber, haben er ausgerufen bei ihm. Er hat gerät wegen dem Teuturteil, wo es hängt auf die jüdischen Massen, wegen dem, wo sie er während er ausgestübt mit Chüßler machten, wegen Überlosen sei beim mittelaltischen Handstuhl, Kadeiser sollen in einem Untergang mit ihm sein. er hat gerät wegen der riches vom fremde und der gleichgiltigkeit von der eigene wegen dein verbrech wo es mit silberkein kein masse nor der fa galle sie belang zum selben volk wo sei der fabrikant er hat gerät wegen der notwendigkeit unschnittende jüdische massen in dem gang vom größten bald bleiben wenn er ruhig schleppen sei vom mittelaute in rein weben sei mit dem modernen leben sie ertaffen wären ein teil von der arbeitende schaffende weltkraft und der getanen und nicht überbleiben in dem geußtlichen jüdischen schmutzigen häuf wie die welt willens halten bis mir werden dort kapieren um er werd uns eiskeiern mit dem allgemeinen schmutz Der größere Fabrikant hat sich ja zugehört und nicht zugehört zu Mirkens Rät. Ja zugehört sich, weil es sehr toll ist, als innen wenig dort ein Hartz hat ihm ja etwas umgeriert. Und nicht zugehört sich, weil er hat Möhrigart zuzugeben, als es interessiert ihm, dass er solle Stafeln geben, eine konkrete Schiefe, aufdecken die Kurden oder sich mit etwas, was engagieren kann, Fuscher wollte als genieter Seucher gewollt vorläufig ausmeiden. Er hat aufgewandt, mir ging ihn mit ausmeidenden Werte. Nur, geht schon geht, hat er sich verneigt mit der sydischen Hawaii. Er ist durch verschiedene Geschäfte zu so wehren, Fabrik gearbeitet. Jeder Juhi hat lieb zu seinem Ballabus versichert, zu arbeiten bei sich im Stub, als keiner soll im Kandei nicht suchen. Mir sind ein Bnei Malochim, hat er zugeschmeichelt. Mir können nicht sein, kein Schlafen, ein Fußvertier tun mit dem Schabes. Meile, mir sind ein Jechidim, mir sind ein Gezwungen dazu. Geben mir sich ein Neize. Wie weit wir können, vernüssen wir sich mit dem Schabesgolz. Mein Fuß steckt noch nicht in die Fabriker ein Schabes, für ein Millionen nicht. und ich hab noch nicht aufgegeben, ein Brief oder eine Pässe zu haben. Ich kann sich handeln in Österreich, aber doch weiß ich, dass ich nicht in Ordnung bin. Mein Pferd arbeitet mir wollten euch anders nicht gekonnt existieren. Eine Weltfirma, der Weltmarkt hängt top davon, aber eine ganze jüdische Eide? Wer kann nehmend ein Kreis auf sich? Nein, nein, jünger Mann, Es ist nicht so einfach, wie ihr meint. Wir sind ein neues gewähltes Volk. Wir sind beschaffen für etwas Besseres. Ich bin immer leuchtet. Ihr versteht. Wir sind mir bezüglich davon. Endlich hat Mirken es mehr nicht durchgehalten und es ist ein Reuss mit einem persönlichen Unglück gegen den Fabrikanten. Wir haben etwas von eurer Energie. Er schützt ihr allein. Er fragt muss leben, Juren und Juren, bis es warft der Reus von sich Asar, energische, schäferische Kraft, wie ihr sind. Bei anderen Völkern, wenn es beweist sich Asarkraft, schleppt es mit Massen. Er schafft Fabriken, beut Schiefen, bildet die Brei Nazi, beschafft Arbeit für Täusende, muss man mehr von eurer Kraft und wer hat etwas zu finden. Der Fabrikan ist treuer geworden. aber frage er hat gezocht mit der stimm in welchem mirkinder da fehlt die tragetje von verleurenem joch ihr mein es ist starke mein fabrik as ich kann tun in ihr vossir viel nein nein es ist nicht mein fabrik es ist der mispectus fabrik ich bin der schwarze neiger was ward darf nur tun mein arbeit und schweigen das ist der paar par hier sind einerelein die jüdische massen sind die ausgerissgestößene die übergebliebene der jüdische fabrikant gefind sich noch in einer ärgeren lage der läuft mir zu sagen der jüdische fabrikant ohne jüdische arbeiter massen ist wie ein da zweigel in der rehr tereingestochen ohne wurzel ihr sind doch elend und wie eure nerge soll nicht sein scheferisch weil sie als verschritten wären, verparasitisch-exploitatorisch, der fahrt, weil ihr steht einer allein. Durch dem hat ihr keine Kraft nicht. Die Dose gewährt, so eine gewähne, wie Spielkiss in der Macke, reingestochen, denn Fabrikans Eidlpone ist flitzenbleich geworden. Die lange, ausgekämmte Hohen von seinem Boot haben ungern zu zittern, Punkt also wie die scheingeschnittene, scharfe Nusslöcher von seiner langen, beinendicken Nuss. Der überstelte, delikate Lipp hat sich bewegen und seine beinendicke Finger haben nach Weiß gebombelt über den Tisch und von den Augen seiner hat sich mit der Mut geschotten, als ein Feier, als Mirkin hat er sehen, wie durch ein Tichel, wie es sammeln sich und Keuch ist, was halten sich auf in dem schwachen, beugendicken, beinendicken Kerbe. Der Fabrikant hat eine längere Zeit gekickt mit einem durchdringlichen Blick auf Mirkinen. Der oberste, delikate Liebsehne hat sich verkrimmt, wie in einer Grimasse zu weinen, in Nord-Dub-Gentert. Efter hat ihr Recht, gewiss hat ihr Recht, es ist sich ein Stufus zu vorzustellen. Mein Lage, die Lage von einer jüdischen Fabrikant, ist noch tausend Müllerger wie die Lage von der herausgestoßenen Massen. Sei seine Massen, mir sein Einzelne. Ihr seid mein Tisch, wie er steht bei der Wand. Die Fenster von meinem Kabinett sind verhackt mit eisenem Loden. Ich sitze bei Tug bei elektrischem Licht. Das ist nicht der Fall, was ich aber so ein feines Sohn. Nur der Fall, weil ich auf Meure, als ein neues Schein im Tug soll mir nicht in Rücken ein Keul reinfliehen. hinten rum von Häuften und Fenster hier ja, ihr sitzt mit dem rücken zu dem häuft von mein fabrik von mein stut von sie gebaut gebaut und ich hab moi als von hinten soll mich fern geschießen ich bin gewei na nur mal bei smitter spoche mein futter ist gewei an agent von der fabrik und ich hab sich auf gebaut auf gebaut eine von der größte textilfabriken in lamm in der welt mit gurnisch noch mit meine finne finge england git mir maschinen auf gradient bleus of my world amerke und ägypten flax ju rein ju reus wachsest du ich nimm er euch tausender um glückliche peuren und erft von de derfe wo seine verurteilt so hingen und ich gib se beschäftigung Ich schicke euch Reisende über alle Eckenwelt und alle Winkel. Ich habe für unsere Leben aufgegeben die Merke von Sibir, von Turkestan, von Bukhara und bringe zusammen englische Maschinen, amerikanische Flachs und polische Hände. Ich bekleide eine halbe Medine mit Händen, Schluff gezeigt. Mit Gurnisch habe ich es gemacht, nur mit meiner Nerge. Und ich sitz du wie ein Verbrecher. Ich hab meure ein Röstergen auf dem Häuf von meiner Fabrik, was ich hab geboit. In Kaum, der weigert sich unter Begleitung johamol ein Röstergen. Der fiel ich die Blicken auf mir, wie ich wollte gewinnah gar nicht erräumen. Was bin ich? Ich bin doch allein ein Gefangener, ein Gefangener in meinem eigenen Stuhl, ein Gefangener zwischen den Menschen, für welcher ich sei und schneit Bräut, sucht, konnt ihr mir ein Neid zu geben? Jo, ruft euch Mirke mit Feier, nehmt zu, in eurer Fabrik euch jüdische Arbeiter, seid nicht allein, seid nicht allein, kriecht er euch zusammen mit den jüdischen Massen auf dem Weltweg. Durch eure Macht wird ihr tausend der jüdischen Mitspruche es gekonnt und knippen, im Leben von der Medine und durch den in der Welt leben. Und ihr wusstet, ihr seid allein gelaufen. Die Mäure ist ständig der Schrau von Pachten, sagt mir Mäure von Bord. Der Dreiste lebt mit allen oder starbt mit allen. Ihr habt genug Dreisigkeit und Mut gehabt, für sich allein ein Rösch zu klettern auf der Leiter mit aller Beugens hat hier sehr rabek oiski kemt zwischen Sonne. Verwusstet ihr er nicht, dem Mut und der dreißig Grad mit daher ausgestreckter Hand eure Brüder zu helfen, nach Ruh zu kriechen auf der Weltweg, wo ihr er steht. Hierische Arbeiter schmiegelt mit seinem eiderlebt der Fabrikant jedeische Arbeiter schmiegelt dann er noch einmal ironisch Und mit dem bin ich ja sicher. Mir dachte sich, als wenn ich ab dem jüdischen Arbeiter bei mir in der Fabrik wollte der erste Stoch am Rücken gekümmen von einer jüdischen Messe. Der Fahrer wollte es aber nicht gewinnen, kein jüdischer Stoch. Ihr versteht, nur es wollte gewinnen, ein Klassenstoch. Die Welt steht im Kampf, aber die Keulen von Drößen, von welcher ihr erschreckt sich, sondern bestimmt nicht bloß von Fabrikant, noch euch von Jid. Wo ist es achillig, mein junger Freund, von wo es von einem Hand zu kommen und wo sie bezweckt? Ja, es ist ja achillig, und ihr weißt es ganz gut. Der Stoch von jüdischen Arbeit hat wohl gewinnt bestimmt bloß von Fabrikant. Der Ziel von der Keul ist aber ein Herz von ganzem jüdischen Volk. Das hat ihr Recht, hat der Fabrikant zugegeben mit Treurigkeit. Also zu also, ich bin machtlos. Ich konnte durch Litten Gurnisch tun, hat der Fabrikant gesucht mit Resignatie. Zu ihr wird ins Jo helfen, sie nicht, hat mir genügend gerufen. Wir wollen sich nicht los und einschließen in einer neuen Götter. Die jüdischen Massen wollen kämpfen für seine Weltbefreiung. Mit den Nägeln wollen wir sich reingerufen in Leben herein. Mit den Zehn wollen wir sich hereinbeißen und unhalten sich in den Gang von der Welt. Wir wollen sich nicht los und zurückstoßen und bei Gruppen in dem schmutzigen jüdischen Häuf. Wir wollen leben, zu ihr wird ins Jahr zuhelfen, zu nicht, Laharres, alle unsere Sonnen, sade, äußern dicke, sade und wenig dicke. Wir wollen sich mitrappen auf dem Wogen, auf alle Felder, wie es wird sich noch losen. In den Fabriken, auf dem Feld, sah du bei uns, sah ergez anderswo, als so leicht, weil mir sich nicht untergeben. Die jüdischen Volksmaßen haben sich oft gehabt zum Leben und sei Wellenleben, trotz Eich Allemann hat Mirken ausgeschrieben mit Feier. Den Fabrikant hat interessiert und amusiert Mirkens jugendliche Brenn, Sie sind auf viele gewesen sympathisch, der Gläubin, wo schreit der Reuss von dem jungen Mann, und er hat unangenehm sich darüber gefühlt, wo er bei sich allein hat nicht mehr dem Gläubin für eine Idee und hat nicht gefehlte Wichtigkeit auf ihn. Er hat er bei sich allein Verdruss gehabt, weil der Fabrikant hat sich gehalten für einen Mensch, wo er so greift, zusammen mit seinem Volk, die höchste menschliche Tugenden, Und wie vor sein Eigenliebe hat ihm nicht verstellte Augen, hat er doch der Sein die Nacktkeit, in welcher er steht, in Ort mit Eimut erfüllt, an der Legische Treurigkeit und an der Bänkschaft, noch an der Glauben, in der Sache, wie es hat der jünger Mann, der sitzt gegenüber ihm. Und wo es wird sein, als die Welt wird euch nicht zulassen, hat der Fabrikant gefragt, mit einem behaltenen Hachenschmeichel in seinen weichen Lippen, und soll ins Tage beschert sein, unterzugehen, weil wir die Welt mitschleppen mit uns. Wie er soll? Pushet. Jede Energie sucht sich aus ihr Ausweg, Vertätigkeit. Nutzt man sie nicht aus Verabwäuden, verwandelt sie sich in eine wilde, zerstörende Kraft, sucht Mirke mit der Schmeichel. Wegen dieser Sache hat der Fabrikant nicht gewollt, Herr, Sie haben ihn denerviert und es ist ihm euch nicht gefallen, mir ein Schmeichle dabei. Dem Schmeichel der Filter hinter seinen Rücken erfüllt durch das verhackte Fenster von seinem Kabinett, wo scheint der Reus zu ihm von der Fabrik, durch der Wand dadurch. Nur aufhören wird es derweil genug sein. Wir wollen später verändigen unser Schmiss. Will der nicht umgekommen, sagt ihr Ruchhoff? Er wird tun, was zu sehen. dennoch will mir verändern unser schmies escher wird sich ein bissl lassen machen und er hat ungeklingen in sein privaten telefon es hat sich bei wes nach hoher schlacht gesetzt am gapunem mit am monokel in ana neug welgend der fabrikant hat gehelden speziell für repräsentanzzwecken bekennt sich durch habe jzericki unser schub intervennt besucht der Fabrikant in einem gleichgültigen Ton und nimmt dabei ein Papier von seinem Tisch und grobt ein Sein Pohnen mit ihm. »Panichrabje, ihr wird das so gut sein, weisen unser Besucher Savio Ruchov. Als Ding wird er, versteht sich, nicht kommen sehen, sucht der Fabrikant mit einem selbstzufrieden Schmeichel, wo sie hört, wie er Husset geschonken dem Chrabje, er rausnimmt nicht Sein Pohnen von dem Papier.« Nur no, die zwei wichtigen Abteilungen wollte ich mir gewünschen, als er soll besuchen, die Spinnereien und die Maschinengießerei. Und ich will danach aber nicht hören. Gütter sei, hat er mit einer leichten Schmeichel zugelagt, wo sie er bald verloren geworden, in der Ernstkeit von seinem Begruder wurde, und hat eingegroben seine Augen wieder in einem Papier, wo sie hat gehalten von seinem Brunnen mit seiner weißen, delikatten, zittenden Hand. Kapitel 8 Der eiserne Stut. Ebrer grüßn flachen Scheiter lückt ausgespreit a Stut. Der Mittelpunkt ist der breiter Platz, wo es höhen sie geuft die größte Keumen Türms von deudens. Oim senne die Gassen, lange, umheimliche. Nicht kan Brettel grüens, nicht kan Kinderstimm, nicht kan weiblicher Schoten. Seid sich in die Gassen, ehrenstehen die verkalkten Häuser, alle upgefärbten einräutlichen Uniform-Kollier. Nicht kein menschliches Leben hört sich von Seid, nicht kein häusliche Heimlichkeit guckt der Reus von die Fenster und Teue. Die ganze Stutt ist zugeweckt mit der dünnen Kalkstäub wie nicht zugangener Schnee. In der Luft fiel sich ein säurer krochmallener Kabelgeruch von Bleichhäuser heraus. Keine menschliche Stimmen hören sich nicht in der riesigen Pusterstuhl. Der Fahrrober ist der ganze Choll, vernommen mit unmenschlichen Stimmen von ungesehenen Chais, wo stehen, wo Gefangene entsteigen. Aber ständig unheimlich Tick-Tack-Otemn von weit gelegene Motoren as fischchen von üpgessende gesudix ab ständig arbeiten von überwandelte wassern in paris eräuschen von übergefüllte kesseln a klappen von der eiserne waggondlach von der transportbahnen a gorgeln von de keiten gorgeln von der heupharkens von strunken baum flax die Kinder spielen und zerfieren sei in Erde wohin mir badar a Pfeifen von der heure Kesselturms als ja wird die stut folgt bei Freund gewesen von östlicher nicht die weltliche Eisenem Pruem wo schaut man mit keitene Lungen und bewegen sich mit eiserne Hand und Fies zu erst hat man merken ein paar wissen die Motoren Aufteilung wo es seine Aufgabe ist, gewähnt zuzuführen von der zentrale elektrische Keuris zu den Webmaschinen. Die eiserne Hände sind in gelegen in Lecher, eingespannt, die Motoren, und auf ein Menschensbefehl, wo sie gestanden, über sei. Aber lederte und beeilte, haben sie gehalten in einem Dreh in die ledernen Paskes wie blinde Schimpfchen die Milchsteine. Lange Korridoren haben sich gezeugt mit der verschlafften, eisernen Hände, zugespannt zu seinen eibigen Rädern, wo sie haben getan, seine Arbeit mit Input, mit Gejäg, ohne Obstel, ohne Oten gehabt. Verscholtene, geschmissene Hände. Auch um sie haben sich gedreht, die beleiderten Menschen, wie Ochsen und Treibers, wie Wächter über Gefangene, mit größeren Kannen und Schmierheilen, und du und dort auf der Hallechten mit der Truppe des Reises gehabt. Von dem Motorenkorridor zu der größten Weberhalle haben sich Gezeugen verworfen über die Bälkes, lederne Paskes und ungetriebene Webmaschinen. Die eisernen Brühen sind gestanden, die Fell erhobt, Gezeugen von sich mit seinen innen wenigsten Enträuschen, und man hat gekonnt sehen dem ganzen gebäu von seiner delikaten mechanismen seiner metallene sprungnäher dem gewebt von seinem nervensystem stuhlene und rotenen muskeln haben sich gezeigt von einer verborg'n harz in etwa ungefähr mit der bewegungen von der e이버im und e이버im haben sehr gehart wie menschen nach mit verzehnfachte tätigkeitsmöglichkeiten Von Zeit zu Zeit hat da er sa um heutiker Maschinenkerper eiskezeugen wie auf Kommande mit a feuln dicke langsame Bewegung eiserne Ohrmst mit zehnlicher Finger. Aus sand jeden Fingerknöggel hat gehangener Keim und zehn dicke delikate Häckel mit wälgnerat aufkapptem umhäuferten fu dem Stromo wo sie Maschine hat gehalten, in einer Reise ziehen von ihren Bäberchen. Der Ohr hat sich gegeben einen menschlichen Beweg und der Finger ein Beug und die Häkchen haben verknippt und den Foden verbunden mit den Augen von dem ganzen Leibengeweb, wo sie es hat gehalten hat, in einer Spahn von sich wie eine große, 1000-fache Spinn der abgeschundene, eiserne Gruff. Der Mensch, wo es gestanden ist neben ihm, ist nur gewöhnt, sein Bediener, da er ihn aufzuhalten wie ein Obgott. Wie kohend ist, haben die bleichen Mädchen gehaltenen neuen Zutrücken und Spülers beim Wollessen von den Maschinen smogen, geholfen von Knüppern vor dem, wo es zufällig übergerissen wurde durch den Gang von der Maschine komplizierten Mechanismen. Vor ihr, vor der Maschine, ist gestanden ihr Köln-Gödel, der Meister, welcher nur von Zeit zu Zeit mit der Ehrenskeit von der Beute gleichgemacht dem Fach, kontrolliert als Schreifung, aufgewischt mit dem Tuch wie eine getreue Mütter, dem Eilschweiß, wo es herausgesetzt von der Maschine verborgenen Gedehren oder einen strengen Blick geworfen zu der Kölnte, zu der Mädel, wo es ihm bedient, zu sie tut ihre Arbeit beschleimt. Also haben sich gezeugt die eisernen, unheimlichen Körpers, wo es bestimmt läuft von Metallern gedehren, über Halles und Halles, Stocken und Stocken, heiser und heiser. Eins nach dem an anderen sind sie gestanden wie ausgemustierte Soldaten und von Mirken hat da er sehen wir der mechanische bescheffnischen strecken einseitig leuter kommande seyre dare eiserne orums ist immer scheider durchgegangen über de beine der mensch der arbeiter ist geweiht durch de teute maschin de maschin der mensch in alle abteiligen hat da er gesehen wie eiserne finger fierenois die äderle komplizierte menschliche arbeit und der mensch steht nur neben der maschin kann er sie zu bedienen. In den Spinnfabriken hat er gesehen, wie hunderte eisene Finger krabbeln sich herein in Ballensweifel und ziehen er raus von dort und feiden, fielen sie alleine durch durch seine eigene Gedeiren, wo sie mal dünnen, bis sie beweisen endlich die große Kunststück und lassen den Foden mal durchlaufen durch eine feierdicke Flemmel, gadai opzes malen de kelm miten euch zu der happen herlich ausn drin der fu dem zieht sich auch durch durch a feuer und allein wer der nicht verbrennt euvens haben geflackert wie gehönnem dicke feuern und begossen mit rote flammende gelicht menschliche peineme und glanzende von schweiß eusgeschmierte nackte leiber menschen haben nicht den steweg zu gehn nund von dem brennedicken Geherne und Eisenschleppers haben mit der Keitchenkocheln abrupt gelost eiserne Ohren in Fehrerein ungehabt mit seiner Zwang in Hand ein gländigen Stang welcher hat gespritzt mit funkenzungen zugetrogen sei zu einer Werkstell herum welchen der eil glanzdecke Menschenleiber haben wie Milben geklimmen sich In den Bleihäisen hat er gesehen, wie die Strömen leidend kommen und sie gießen sich von den Weihäisen und werfen sich kaskadisch wie fallendige Teichen in die unheimlichen Kalachballes, in die Kochmaltunnen und von dort wickeln sie sich alleine raus und gehen zu den Trinkenhäusern, kriechen in die Pressmaschinen, Als euch hat sich der Strom leibend gehalten in Eingießen, unabhängig, unabhängig, wie sie wollten gewollte Weltvertrinken in Leibend. Mächtig, riesig hat euch gesehen die Maschinen, unruhig oh, und klein die Menschen, die wie von Schweiß glanzende Gemälden, die schriechen herum die Maschinen. In den Bleistuben hat er gesehen Menschenleiber, was ja ne von de chemische Stoffen wartet de gewon bezeugen mit an unnatürliche bleuigkeit eingeschrumpfen wie sie wollten gewebt gemacht aus demselben Stoff was sie leiden de leiber von de gosse arbeite sene gewebt besprinkelt mit kreuzspritzen begossen mit da metallenen schweiß die glehende gewärme hoben sie aus gesehen bei de flamme de geeusens bei de kochel de gehänges denn nächstig seine Debatin meidlich gestanden herum die fleisige arbesame spulermaschinen und weiborms mir kennerd sich gedacht als er sich verwugelt geworden in einer fantastische vertschiefer Stadt wo es leben oestelische bruen tausender menschen lebens und energisch verstand und gefehl seine docha kuschef spruch er reus genug geworden von lebendigen Körpers und reingespritzt geworden in teute Eisens. Die dosenige Eisens haben Ohren, Finger, Augen und Seichel und tun menschliche Arbeit. Und der Mensch steht auf ein steinerter Lebensseil. Der Mechaschew ist dort jener südischer Jidl, wo sitzt mit dem Rücken zu der Wand von seinem Büro bei der Eisen verhackten Lodens, beleuchtet nur mit elektrischem Licht, in einer ständigen Möre, also soll nicht etwas kommen, zu fliehen zu ihm von hinten. Er beweist sich keinem nicht auf der lichtige Schein, als Möre von Gäulem, wo sie es allein geschaffen. Und zu dem, Mechaschiv, ist er gekommen zu beten von seinen Brüdern, nach na dem Leib, menschlichen Herzen. Sie eräusern sich des Scheiß und blusen sich rein in nahe Maschinen. Nichtig und klein, Einzel und verloren hat gar ausgesehen der Mensch in eine wenig bei der Maschinen. Bald aber hat er das sehende Mensch in seiner ganzer Kraft und Bedeutung. Von der Käume zu unseren geschnittenen Pfeifen als der gekümmene Schuhe von Ableisung von allen Tieren und Teuren haben ungeheim zu strommen Menschen in ungefählte Gassen von der Fabrik steht, wie auf einem sündigen Markt. Durch den größten eisernen Fabrikteuer, auch um welchen stehenden Hieters und Nachtwächters, gießen sich herein nahe strommen Menschen von der Gasse. Männliche und weibliche Keuern treffen sich und meiden sich aus. Eine herein, die zweite herein. Es sind nicht mehr kein watterwege Leiber, kränkliche Bläue, Eingeschrumpene von der Bleicheiserer Reus, Milbenfiguren von der Gießerei. Es ist ein Strom von menschlichen Keuern und Willen. In ihm liegt die Möglichkeit von allem. Für ihn ist alles geschaffen und er hat über allem zu befehlen. Mit seinem Willen schlugen die Motoren, drehen sich Paskes über Räder, ziehen euch die teute Mechanismen in seinen blindigen, knochenden Ohrens, heben die Schlepphackens mit seinen zwangenen Händen das Eisen von dem Feier. Und als er will, sind es besäulen die Maschinen, mechanische Barmenens, in das ganze geschäftige Spiel, wo es der Machaschever dort ausgetragen hat, zufalls sich wie ein Kinderspiel. du sie der römischer, leibiger, beweglicher, denkender Keuer mit Wilm-Bashonke, mit einer Schumme eingeteilt. Er hat gemuskulärer wegen des eingeheukerten Körpers von den jüdischen Weberarbeiter. Er hat sie gesehen sitzen wie Gefangene, Eingewebte im Fach von ausgespannten Bäumen. Also wie bei Gurmdecke fliegen in Spinnennetzen und, und sie sahen, and gekengestellt dem kojer wo soll sich bewissen von sein neu sein herz ist eingesnürt geworden aus rachmunis mirn hat sie vergessen und es hat sich ihm ausgedacht es nicht nur bleist die jüdische webers von lorch sitzen dort zum untergang verurteilt weil seine webstohn na das ganze jüdische volk ist mit sei gefangen ordnen die webfangen Das ganze jüdische Volk ist ungeschmied zum holzenden Webstuhl, das ganze jüdische Volk sitzt dort vergessen, verurteilt zum Untergang. Mit kennedicken Augen hat er gekickt auf den männlichen und weiblichen Keur, wo es sich gegossen hat, von der Fabrik auf den Gas und auf den Strom zurück. Bei Kindern hat er gesucht zwischen den Peinem und Apunem von seinen Brüdern. Er hat gar nicht gehört gegen die Menschen, verkehrt. Er hat begleitet seinen Tritt mit Bruch und Hartigkeit. Es ist der Gang von der Gerechte und der Mächtige. Aber er hat sich nicht gekonnt bei Freien von dem Kinngefühl, wo es halt ihm herumgenehmer sei. Als gehört sei, durch Felden und Reusen, sei Winter, sei Summe, der Acker und der Serb, die Behäme auf der Lonke, der grüne Wald, die fleißenden Teichen, in euch die große stumme Maschinen. Sei haben zu befehlen über de Motoren, über die Märkte, die woren speisende Gießereien, über der eiderle Weberreihen, über die Spinnereien, als belangt zu sei. Vor uns haben sie übergelost den nacktecke, heskedicke Gas auf jener Seite toya. Das Herz ist im aufgefressen geworden von Kine und mehr wie früher noch hat ihm ungenehm der Willen mit allen Kuscheln hereinzuflechten in unser Leben und in dem Weltgeuer. Als Mirken ist auch eingekommen zum Fabrikant, sich mit ihm gesegnet, hat er ihn wieder getroffen, wie das frühere Mal sitzen hinter seinem großen Schreibtisch. Erstützt ist Mirken aufgefahren durch das elektrische Licht und in der Nacht wo es herrscht in seinem Kabinett. Er hat es gar nicht früher bemerkt. Der Loden sind vermacht mit eisernen Stangen und sein Puhn im Beleuchten von dem grünen elektrischen Barscheiner hat ungenümmen Appar mit Collier. Seine Augen sind gesessen noch tiefer in der Augenlöcher wie das frierige Mühl und sind gewähnt ausgekehrt mit sehr sändiger Zeit in ihm. Der Fabrikant und dem aufgenommen mit der Feier schmeichlerle aus ein halb verkrümter Leib glättende Geschirr mit der Reiderer Hand über der Bord hat sich mirgenen ausgewiesen, als es sitzt gegen ihn nicht kein Mensch noch eine bisschen mystische Persönlichkeit. Er kischef magerselche, wo seit gelost da goilem keinen Gang und neiret meure its, als er soll nicht da gehen zu ihm. um mit sein ganzer Mächigkeit hat der Arrois geschrieben zu sich ein Rachmones Gefühl, wie mit viel so ein Mensch, wo Strucker verborgen unglück. Nochdem er hat sich nur gefragt bei Mirkenen, wegen dem Eindruck von seinem besuchend sein Fabrikstod, hat er sich zu ihm ungriffen. Ich hab sich durch der Zeit, wo sehr hat besucht mein Fabrik übergelegt. Ich hab ständig gemeint, als der sieht ist zu etwas Höheres verschaffen geworden, wie zu sein ein Maschures bei einer Maschine. Ich habe gemeint, als jeder geht, ist eine eigene Maschine allein. Ihr versteht mich, nur eure Werte haben mich nicht gelöst ohne einen Eindruck. In unseren Fabriken, wo wir es geschafft haben, ist unmöglich, ein durchzuführen, eurer Plan. Es hängt nicht in den Zug. Wir sehen euch nicht mehr wie Badiner von Maschinen. Herr Klall, Ich bin aber gereizt, sich zu verinteressieren wegen einer speziellen Fabrik, wo sie überschaffen werden, euch schließlich für jüdische Arbeiter mit Schabesroh-Tacke, wenn ihr oder euer Futter, wir schaffen dem neidigen Kapital dazu. Ich kann auch jetzt nicht sagen, unter wo es für ein paar Dinge gehen, durch das Bedarf, während euch gearbeitet, der Plan und Seidat, na no, wenn neuer fut da wird sich vell interessieren mit da sa ihnen bin ich bereit zu schenken dazu meine erfahrungen und meine energie und ich hoffe mir ken hat da begeisterung nicht gelost dem endicken er tun gehabt den fabrikantshand und mit glanzende geugen wer wol der seiner rettung ausgerieben papisch wird sich gewiss verinteressieren ich kann ihm und er wird beschaften Ihr weißt, was das heißt. Ihr weißt, wir werden ungeschlossen in einem Keur von der Welt. Kapitel 9 Von Sohn zum Vater Nach demselben Moment hat er geschrieben zu seinem Vater, Papischke, In einem Minute von uns zu gehen, habe ich dich beleidigt. In einem Minute von einem Unfall, was dein Tag hat er ausgerufen bei mir. Ab Rufus is am Momentale adorga indique oi flamende garoispruch geng de tum mit deurende ge eingewebte gefielen wo sie seinen übergegeben durch jerusche find deures in mein blut papischke vergess ob de kannst es as nisch denk nisch und um dei metz its dich bei dir wenn alles für sich gescheint dort in peterburg Es ist so weit, so weit von mir und geht mich nicht tun und gehört nicht mehr in mein Leben. Das kleine Engel ruht von meinem eigenen Ich, in welchem ich hab gelebt habe und gerade hab verstellt von mir als Ding, was es tut sich auf der Welt, in tausendfach vergrößert, wichtig und ernst gemacht, jede Kleinigkeit von meiner eigenen Nichtigkeit. jede steubele hat mir eus gewesen wie a berg versteite mein weg da vielfacht des kones weg klein und nischtig seid das haus so is bei mir dus was es hat sich mehr amu gedacht als dusen die dent von der karrette in welchem mein lebensweg läuft nein papeška ich kann es unrufen jetzt beim nummen un herzklappen und bleich oder reut werden. Ich bin nicht bezig und nicht gut auf dir, über den Schritt, was du hast gemacht. Also, heute war der Bedarf sein, und es ist ein Nennen, was gehört doch um Blöds mit dir. Ich kann jetzt mit dem Reingewissen, ohne jeder Leidenschaft, nur Blöds mit dem natürlichen Drang, sehen dich glücklich, wünschen dir das Beste bei deinem Schritt. und dasselbe gilt euch für jene Person. Ich versichere dich, als die Gefühlen, wo sich auch ständig vermog zu ihr, sind eine Gewinn von der Eidelste und Reinste, wo sich auch gekommen, gefunden in mir, und als euch ist es euch jetzt. Ich verstehe, als es wird ihr sein, sehr unangenehm zu sehen, mein Puhnen, als nicht, wollte ich sich geeilt nach Pederburg, und ihr zu dem Kuhwit und Achtung, wo es kommt ihr als der Freude von meinem Vater. Jetzt kann ich sagen, warum ich sehe es erst richtig ein, als meine Gefühle zu der Dose-Kperson haben kein Monisch Belang zu jenen, auf welchen man ist eifersüchtig. Auch jetzt Freundschaft und tiefe Achtung habe ich keine andere Sache für ihr nicht vermutet. Ihr Intuitie hat es gleich herausgefühlt und es ist gekümmelt aus, was hat gemüßt gekümmelt, für ein Glück von uns alle. Seh, ich red davon jetzt ganz offen und ich versichere dich, dass mein Herz klappt nicht dabei und meine Feder zittert nicht. Jetzt kann ich es sagen, warum euch von mir hat der Geurig gehört ungegreift mein Teil und du es zwischen solchen Menschen in einem Saarkreis was ich hab nicht gekannt und hab gar nicht gewusst, dass sie existieren. Papischke, wünsch mir Glück. Ich hab gefunden das, was ich hab keine Mutter von mir geholt, was ich hab gemeint, als es ist oft ständig schon verschlossen von mir. Ich hab gefunden meine Lebensfreude. Ich bin voll mit Energie und Willen. Ich fiel an euch, wie ich wollte erst jetzt aufgeweckt werden, von einer finsteren Nacht, welcher hat mich gehalten in ihr Scheiß für meine Kinder tun. Ich sehe, wie kindisch und schwach ich bin gewesen. Vergiss nicht, Futter, meine Erziehung, meine ständige Mutterbänke nicht. Es hat gehabt Folgen. Bei Kindern ist gewesen, euren Wecken, Zeit am Mann zu sein. Ich habe Mäuer zu suchen, als ich bin krank gewesen. Ich vertreu es für dir. Ich habe gemeint, Als das Gefühl der Prost der natürlichen Instinkt von Mann zu Weib, wo es die Natur hat beschenkt damit, jedes Leben, ist verschlossen von mir auf alle Eibigkeiten. Als sie liebt meine mutterlose Kindheit oder zu lieb ein anderes, als es über ein Unvergangener sind, legt ein ständiger Klo auf mir, wo es bindet mir die Hände und die Füße, zieht eine blindheitlich über mein Herz und lassen sich dazu zu den Strahlen von menschlicher Freude. Wie nun bin ich gewöhnt zum Teut? Wie vielmals habe ich zugewandert, hart zu St. Grenitz? Und wenn ich hab nicht gemacht, den letzten Schritt gemacht habe, ist es nicht gewöhnt, weil es hat mich etwas zurückgezogen hat in das Leben hinein, nur pushet als gemeiner Pachtonis, als kindischer Schwachkeit und Unbeholfenkeit. es bin ich gesund ich kann es offen suchen im um schreiender welt rein ich bin gesund ich fühle es mehr ich bin voll mit leidenschaft ich vernahm die allen jo ans und von fließender freid mein hart meine nerven meine instinkten und gefühlen vibrieren zittern neu kwaum sich bei der berührung mit menschlichen leiben ich bin voll mit energie und schaffenslust ich wollt dacht sich welten gekonnt überkehren ja jetzt sehe ich als ich bin krank gewesen und ich bin gesund geworden seefooter wie offen ich bin mit dir in mein gesund habe ich gefunden dort wo ich habe gefunden dem inhalt für mein leben der Idee von meinem Sein dem Stoff von mein Schaffensweisen zwischen Schaff seit 15 heimsch seit 16